és sok hamis proféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig álhatatos marad, az idvezül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor el a vég. Mikor azért látjátok majd, hogy a pusztító utálatosság, amelyről Dániel proféta szólott,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 ha lehet, a választottakat is. Ímé e eleve megmondottam néktek, azért azt mondják majd néktek, ímé e a pusztában van, ne menjetek ki, ímé e a belső szobákban, ne higgyétek. Mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész nap nyugtáig, úgy lesz az ember fiának eljövetele is. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük.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 és nem vesznek vala észre semmit, míg nem eljöve az özönvíz, és minnyájukat elragadá, aképpen lesz az emberfiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezőn, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Két aszfonyőről a malomban, az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jövel a ti uratok. Azt pedig jegyezzétek meg, hogyha tudná a házura, hogy az éjszakának melyik szakában jövel a tolvaj, vigyázna és nem engedné, hogy házába törjön. Azért legyetek készen ti is, mert amely órában nem gondoljátok, abban jövel az embernek fia. Kicsoda hát a hű és bölcs szolga, akit az ő ura gondviselővét az ő épén, hogy a maga idejében adjon azoknak eledelt. Boldog az a szolga, akit az ő ura, amikor hazajö, így munkában talál. Bizony mondom néktek, hogy minden jó szága fölött gondviselővé teszi őt. Ha pedig ama gonosz szolga így szólna az ő szívében, halogatja még az én uram a hazajövetelt, és az ő szolgatásait verni kezdené, a részegesekkel pedig enni és inni kezdene. megjön annak a szolgának az ura, amely napon nem várja, és amely órában nem gondolja, és kettévágatja vágatja őt, és a képmutatók sorsára juttatja. Ott lészen sírás, és fogcsikorgatás.